Августин Копач позіхнув перший раз. Стефурак продовжував. Цього-всього я тобі читати не буду. Хочу тільки сказати кілька слів про себе. Бо так і помру, а ти не будеш знати, звідки я взявся. Е, та чого не мав бим знати? Копач лукаво примружився. А всі ми, як той казав, Облишав, Густини, свої залучанські жарти, від них нікому не смішно. Оце я тобі почав про театр руської бесіди. Тяжке було життя акторів, їздили вони на наших містах і містечках, мов мандрівні цигани, голодували, приміщень не мали, реквізит був вже братський, бо все ламалося і нищилося по дорогах. А все-таки виросли в тому театрі такі світила, як Теофіля Бачинська, Іван Гриневецький, знаменитий режисер і актор, а Владислав Плошевський, що то бідолаха з великого нервового перенапруження і недоїдання з на сцені. Так-так, буквально на сцені. Грав він у Станіславі Шиллерового Франца Моора. Успіх мав колосальний. Після п'ятої дії публіка викликала його 15 разів. Він виходив на сцену, кланявся, але друзі помітили, що хвора усмішка викривляє його обличчя. З божеволілого Плошевського забрали зі сцени, повезли на кульпарків до Львова де він через два тижні помер. Виросла в тому театрі і Катерина Рубчакова. Зірка, скажу тобі, і її чоловік Іван Рубчак. І хто б ти подумав, Августине, талановитий комедійний актор Степан Стефурак, мій вуйко. Оце вже інша пара калошів, вигукнув копач і позіхнув другий раз. «А що ти думав?» – поверхнув довгим носом маєстро. «Це він мене повів на сцену. Бачите, вам було легше. Вас Вуйко за руку тягнув до театру. А ми з вами, бідного Нестора, за комір виносили з театру. Та не докоряй вже, бідного Нестора. Йому держава дала науку, готовеньке підніс піднесла, а ми...» Та що там говорити? Ну і в нашому місті театральне життя не згасало. Тут при філії бесіди далі існував свій аматорський гурток. Було всяке таке приміщення, так би мовити, база. То сюди в ряди годи приїжджав Львівський театр. Тут Гриневецький ставив Федьковичевого довбуша. Сюди одного разу навідався Микола Садовський ставив бурлаку Кроповницького, суєту Тобілевича, а в наймиці грала сама Марія Заньковецька. Це вже було за моєї пам'яті. Тоді я був на розхват. Правду кажу тобі, те, що я пробував грати Гриця, то, звісно, дурницю встругнув, але коміком я був добрим. По вуйкові цей талант успадкував. Серед акторів-аматорів ніхто краще не грав стецька в сватині на Гончарівці і Возного у Наталці. За мене. Не брешу. Пересварилися якось режисери гуртків із Станіслава Стрия Чернівців. «Оце-то я вірю!» – знову перебив стефурака Августин уже серйозним тоном. «Як чоловік щось може?» то від людей, скажу вам правду, немає спасу. В нас у Залуччі була не якесь там велика цабе, а, звичайно, собі Олена Єзунина. Але від парубків і навіть жонатих обігнатися не могла, а потім уже й не обганялася. Десь-то зустрів її солтез та й каже, «Доки ти, Олено, будеш публічитися?» А вона сплакнула, а втерла фартухом мочі і відповідає. «Та хіба я винна, пане Солтіс, що мене люди за люди мають?» «Таке й ваше, а як же?» «Ти вже скінчив?» – скривився Стефурак. «Наразі скінчив», – відказав копач і позіхнув утретє. Стефуракові відпала охота розповідати далі. Він зрозумів, що помилився надіючись знайти в особі Августина, вдячного слухача, сказав, «А решту, ти вже все знаєш про мене, бо незадовго перед тим, як ти приплівся до міста з тією своєю дурною козою, я став директором нашого міського театру. То видите, Кожному своє. Але обидва ми опинилися в нашому місті, і не каємося». «Я, Іване Боніфатіювичу, дуже уважно вас слухав, а собі таке думав. Ви ось написали книжку. Це, як той казав, не кожне уміє. Та мені здається, хоч я і не читав, бо всього ніхто не може перечитати, про це хтось мав уже писати. А мені, простому театральному чоловікові, хотілося б таке почути, що знаєте тільки ви. Бо прожилисте, слава Богу, майже сто років, то мусите щось знати, більше від ученого. І хоч, що може бути і тільки ваше, але як подумати на хлопський розум, то й не ваше, бо ви належите до театру, і кожна пригода – то вже кавалок його історії». «Е, Августине. То ти не такий уже той, як я оце подумав, зрадів Стефурак. Та ж у мене тут описана не одна пригода. Але ця, яку хочу тобі прочитати, Нестор про неї у фільмі навіть не натякнув і розмовляти про це чомусь не хотів. Але вона була. І хто знає, може якраз через цей випадок він такий нині чесний у мистецтві. Бо ще в дитинстві зрозумів найголовніше – ціну людської совісті, а все інше – другорядне. Шкода, якщо поїхав, так і не наговорився з ним. Я описав цей випадок. Ти тільки послухай і не перебивай мене своїми сиромудрими репліками. А вже дуже прошу, не позіхай». Ой, пущу я, конеченька, в сад. Візит от Вехтера до міста був явно невдалий. Розстріл дев'ятьох хлопців з Баудінсту зробив не той ефект, якого чекав губернатор дистрикту Галіцієн.